Ja då, Välkommen till hey, första hey, avsnittet hey, hey. Lugn här dig, lugn här dig Så jävla exalterad Välkomna till första avsnittet av -podden. Jo! Yeah. yeah, Oscar här wow. Wow. Wow. Hey. Marcus också här Macke King. King Marcus ville dra en snabb presentation av dig själv Du var ju inte med förra året Nej. Du är ingen som vet vem du är som Ingen vet vem jag är Jag är Macke, aka Marke King så är det är de största tre orden som beskriver det? <går> Maki-king. <går> <går> Glasögon. Ja, det blir skitbra. Det är tre ord. Tre ord. Mm. Bygger en bild. <går> Och Morgan också här. Han ska vara med i en annan podd egentligen. Men vi spelar in fler om dagen nu. Och för vi är uppstyrda skulle man kunna säga. Inte helt uppställd för Morgan är alldeles för tidig idag. Vad ja, får ja. Varför Aj, är det här jag Morgan? Vet inte. Du, du är så <laughs> tidig. Du, du kommer inte <laughs> Jag har inte snurrat Är helt, In helt fel på. Okej. Okay. Så... Men jag har ja, också sagt tre år som du skriver. Ja, men morgen, du var ju med förra året. Du ja, det. Folk, känner, du folk känner ju dig nästan. Ja, Okej. Okay. Det är ju så det är med podcast, när man är podcastare, då, då känner folk att de känner en. Men okay, om du vill säga tre ord så kan ja, du jag säga kan tre inte år. På den kan inte alla andra säga tre ord <laughs> <laughs> Nej, okej. Okay. Vi börjar med Oskar. Oskar, ett ord om morgonen jag vet inte. <laughs> det var inte ens ett <laughs> Oskar, <ord. laughs> du är fel. Oskar, dricka upp ditt kaffe. <laughs> ja, jag vet, jag måste göra det. Jag vill, jag vill lägga mig. I så det, så det får du inte göra. <laughs> Oskar, nu har du satt i sådär. Ja. ja, nu har jag inte lämnat valen. Den så sitter får upp att sitta. <laughs> <laughs> satt. <laughs> <laughs> Vad vi brukar gilla att göra när vi inte har tänkt ut någonting annat i förväg, det är att låta den nyaste presentera vad vi ska göra. Så Marcus, kan inte du bara säga vad vi ska göra? Eh, vad vi ska göra? Ja, nu blev jag lite osäker på vad vi ska göra, men jag tror att vi ska ha en eh, festivalpodd. Eller? Nej, det där det kommer sen. Jaha. Det här är första <laughs> Ja, det är ingen fucking koll. Är det här presentationen? Ja, det här är typ presentation. Det här är första dagen. Tänk första december. Första dagen av Det är på torsdag. Ja, okej. Okay. Vad är det för dag idag? Bort alltså, eller? Nej nej. Jag låter folk fatta att vi inte spelar in varje dag. Eller? Folk kan ju få för mycket. Folk har inte trött för mycket fritid. Fast så har vi också ju och sig. Ja. Ja. Så ja, såningen är vi ja, fan, skit samma. Fast Nu du sitter en meter från din mic. Det är Aha, lite roligt. Kan du inte bara vinkla den så du har den framför pannan lite typ? Jag blir... är ja. det ljudny? Ja, men det, det är någon slags ljud. I alla fall. Nej, nej, nej. Ja. Jag får säkert mixa dig som Satan. Ja. <laughs> varför låter det som att Markus är utanför rummet? Jag vet inte. <laughs> nej, satt så jävla långt bort från sin Mic. Vad händer i sin City? Ja. Många, många sitter och spelar mobilspel. Skit samman. <laughs> Okej. Okay. Brinner staden upp, eller? Nej, men det är många som har flyttat. Jag... Ja, Aha, varför då? var det nöjd? Jag är ingen, ingen polisstation Ah, ah. Så det är mycket brått och sånt? Det är ju allt möjligt skit hela tiden. Ja. ja. Har du så här, kan man inte lägga till en Godzilla eller någon drake? Eller? Jag vet inte, det har inte så långt men det ska finnas en sån disaster-devil. Man borde kunna lägga till Lasermannen i SimCity. <skratt> <skratt> Vilken av dem? Jag vet inte, inte? är han som dörde folk? Menar du, du är Skywalkar? Båda dörde folk. Skywalkar är väl man. <laughs> mm, ja, ja fast den riktiga Larsoman. <laughs> Oj, ja ja. Okay. Det är ju två nu. Vilke, vilket vad heter det? Oh, fan, hur kan det namnet? Det ja, gärna... skit, skit i det. Ja. Det är inte lönt Oskar Det är inte lönt. Det okay. kan vi ju snacka om. Feta seriemördare okay. mm. Nej. Ja, Ride right of the Bat. Let's hoppa in. första avsnittet seriemördare. Ja. Hoppi. Rättvisans hämnare eller bara störda? Frågetecken. <laughs> det känns som att det blir en kort. Oh, då. Ja, eller ja. Men är det någon seriemördare som liksom haft så här nästan rätt? Nästan haft rätt? Ja. Ska vi ta om i ordning? Oh, det, oh, det... Kronologisk ordning. <clears throat> Hannibal. Hannibal. Han var ju bara hungrig. Ja, men han är väl... Han är väl baserad på någon Deadpool, Deadpool är vi i så fall. Bra. <laughs> Deadpool? Rätt eller fel? Jag har inte pratat om sånt jag inte vet. Någonting av. någonting <laughs> <laughs> Det finns någon i Japan som skär av kiken på killar och sen sparar hon dem typ. Nej då, var hon, hon ska bara av kiken på en på sin typ. Simon Hallick. Det ska det, det, bara typ Nej. ett manus du skrev som du skulle skicka <laughs> in till en film. <laughs> ja, Filmskola. du snackar bara. Ja, hon samlar kika så kör av det, från sin offer. Det, det någon Japan, detta var någon äh, japansk brud ur nåt typ 1800-talet. Det låter som en film du skulle kunna göra. Ja, men det finns en film på också. Ja. In the Realm of the Senses. Oh, de har ni uh, de en så streamingtjänst. Ja yes, så. Nu, som wow. är typ som Netflix Jag fast bara med feta filmer Finfilm och sånt ja. När jag säger feta filmer Ska kanske förtydligas Att det oftast inte är Så feta filmer <laughs> De är jättebra Ja. Den där franska julfilmen var Perfekt riktigt pärla <laughs> riktigt bra film 2 ja, ja, okay. av 10 <laughs> Fast vi kollar den vi, vi ens på det Vi snackar om alla andra filmer Vi ut. kollade en och en halv timme ja, jag jag Men vi hängde, ni hängde inte med Nej men det gick ju inte att hänga med Det gick ju att hänga med Handlingen var ju rena franskan <laughs> <laughs> <hör> Jag tyckte det funkade <hör> Jag tyckte det där funkade Två och tre skrattade Jag tar det så bra Imorgon ska jag han lyssnar han inte jävla, <laughs> Det finns för saker kan skiter så hårt som den här podden. <laughs> ja. ja. det bara bli lite vimsigt. Ska vi ska vi teasa lite podd som kommer komma de närmsta veckorna. Mm. Mm. Vad är det för dag idag, Oskar? Det är en söndag, vet Jag vet inte vilket datum det är idag. vi vara så det att du bara skulle säga. Det vad är så uppenbart tror jag. Nej, ni är ju Nej, jag det jag det. Vad fan säger jag? Men det är också första advent. Ja. Woop woop. Och det var giroskiltning på stan Och det var ju hetsigt. Som fan. Mm. Folk skulle sälja sin korv. Mm. Uh. Bara en av två karuseller fungerade. Oj, oj, oj. <laughs> Jävlar. Ja. I alla fall, vad som kommer komma. Mågan är du med nu. Mm. vill jag att du berättar. Vad kommer hända fredagen den 2 december? Den 2 december, jag vet inte. Ah, ingen koll. Det är quiz nu. Minus ett poäng till dig. Okay. Ta du den, Marcus? Jaha, nej, eller... Nej. Men du kan en podd. Ja, ska... festivalpodd. Ja, yeah! yes! 2 december, är det festivalpodd? Just det. Vi har inte det... spelat in den än. 3 december dock. 3 december? Det är lördag. Lite hmm. festligt. Då ska vi spela spel. Ska vi? Ja. Vi ska spela ett kul spel. Oh, för, ja. Du har spelat det här spelet innan, Oskar. Mm. Det var riktigt bra. Oskar sa att han vill döda barn. Och det är så man vinner spelet i princip. Ja, jag tror Bara, en <laughs> <teaser>. <laughs> <laughs> Bara en liten teaser. lite en liten teaser. Ja, okej. Okay, då vet jag vilken det är. Det kommer okay. bli fett. Fjärde. Då är det andra advent. Just det. Då är det oh. adventspodden. adventspodden. kommer att vara ungefär som den här. Där vi inte riktigt vet någonting. Men mm, den det kommer spelas bra. in live på söndag. Uh, så den kommer säkert dit från på måndag. På måndag Eller tisdag. Så, men så är det. Ibland. Ja, ja. Mm. Har du något mer att tillägga om det, Oskar? Jag vet alltså, jag du tänker? inte. Jag tänker på att. Mågebor typ sänga av Men jag är ju snart uppe vid 10.000. Mm. Ja, han måste uppe vid 10.000. Jag måste köpa bransdagskydd nu har jag det. Men det är lite som en sån Alla här, här. Jul, jul jul på tv när jag är såhär oh, sitta upp i utan och så är det några som sitter upp typ bara klippor och klistrar ja, ja, ja. <laughs> och så går man dit ibland och bara hur går det med klippet och klistrandet <laughs> och de bara Ja, vi har klippt några och sen har vi klistrat fast någon. <laughs> de ja, ja, men vi kommer tillbaka till er under kvällen. <laughs> det gör de inte det. <laughs> så tittar de bort och så har de byggt någon jävla pappomarché-grej okay, som är meter. <laughs> Vad var meningen? Nej, det, var, det var inte meningen. Ja, ja. Sen är det måndag. Ja, det är måndag. Då är det julfilmsmåndag. Ja, just det. Den ska vi spela in idag. Senare idag. Mm. Alltså det är jag det för jag har inte allting sett allting filmerna men, eller jo jag såg den ena. Ja, det gjorde du. Jag såg inte den andra. Var det så väl den tomtet det får jag jag Ja, jag den såg. jag. Mm. Och sen så såg jag halva den här franske och sen Ja, jag hade vi... det tredje. Skitsamma. Ja. Det kommer sen. Mm. Mm. Inget spoil. Vad var det tredje? Jo, skitsamma. Det är map Om något timme eller så. Eh, uh, tisdarna. Det kommer alternativa julmatspodden. Då kommer Påven vara med. Woop Oj. woop. Jag bara säger, nej men hoppar Påven. Kanske Elin också. Oj. Oj. Alla Oj. minns ju Elin från förra årets Elin är med i den här podden. Pod. Ja, ja det. den podden var den hon med i. Du kan dina pods Marcus. Du kan <laughs> dina pods. De dissade min line jag tar för mig. Ja, just det. De tittar de var fyra. Ja. Jag blir lite sårad av det. Nej, mm. det. Du sår, du. Lyssnar du ens? Du kanske skulle städa Jag borde göra det. <laughs> jag det, det ser ut som ett helvete där inne. Ja. Just Vi är ju inte hemma hos Oskar för ovanlighetens skull. Mm. Vilket är så här, det är nästan skönt. Med ja. tanke på hur det ser ut idag. Oscar. Mm. Aj, aj, aj. Ja, det, det, Går man in på toan där och ska kissa så ställer man sig på ett par kallingar. Ja yeah. yeah. <laughs> yeah, Morgan det, det känns lite schysst så jag, skriver, jag skriver Oskars toa här i törn Ska oska. man henne och så kommer man ut med helt håriga händer <laughs> nej, nej, Det är en massa små, små pappersbytar som ligger ja. i toan Efter att jag inte lyckats riva typ, loss ett helt papper så, ja, det är bara. ja men så alltså, skiter man på sig så märks det knappt <laughs> Oh, spiken i Oj, jävlar det var det döda. Ibland får man sitta i sängen då. Men om man ska resa så, så det låter så. Okej, är det det ska handla om nu? Så är jag äcklig min lägenhet där. Ja. <laughs> yeah. Det kommer vara roligt att prata ja, om det. Det, det om känns det. som att detta är ganska rättfärdigt. För det är yeah, så här äckligt det. som det låter vara. Jag plockade undan lite pant. Uh. Det hjälpte inte. Det Nej, syns inte. inte ens. Vad oh, fan? Jo ja, men vi löser då. Ska mm. Kanske. Kanske inte. Kan du ta bort dina påsar som jag har i hallen? Du du sa att jag fick ställa mina påsar. Ja, jo, det sa jag. Alltså, Oskar, så fort det är någonting, blir det tusig. Ja, ja har ni gjort något kul då? i helgen? <laughs> jag var, vad var det? Marcus i i fredags och sen så var det... Kanske Ja. ja, för folk där hemma som inte förstår Ja, för att de kallar som... ju Köpenhamn också Nej, nej, det är Köpet Eller Centrum Ja, äh, han har Ketan innan Till folk Ketan, det fattar, säger... fattar man inte det kan man fan ja, Jag vet inte ja. Du sparkar nu inte på hans mikrofonstantiv För, för ja. du kommer det låta som en donk I skallen, om man lyssnar med höger Oj, oh. ja, ja, det får vi undvika Ja <laughs> Jag och jag och Oscar vi var i k Town tillsammans med fucking Kenny Kenny. Ja, oh, shout out Kenny Kenny. Ja, alltså shout out Kenny Kenny. Han är lite som en han är som en vardagsperson för man vet aldrig när han kan komma och så bara plötsligt hör han oss och bara whoop whoop eller någonting som händer i stan. Man bara ja detta händer Och sen bara blir det en kväll Värd att inte glömma alltså. det, går, det går inte att glömma Nej, kvällen. fan hör hörde av sig <laughs> Det gör han aldrig alltså. Så jag vill veta Vad som hände med champagnen. Det är fan spännande ja. um, Jag vet inte Det var om och men hela kvällen Om vi skulle koka upp den Och Eller? smaka lite äkta champagne Som Kenny sa men... Tydligen, den kostat 500 kronor ja. reda Från en ursäker <laughs> kära Ja, både jag och Oscar fick sms av en viss person som sa att, sälj inte den den var dyr, jag tänker lämna tillbaka champagne till Systembolag <laughs> Det är bara för dyr och liksom, Går det att jag, göra förresten? Ja, om du inte har öppnat så kan du lämna tillbaka mm. <laughs> Men och då kan man ju kåka defekt. igen någonting själv, kissa i en flaska och koka <laughs> ja, igen det lämna lämnar in den. Jag har ju en kapsuleringsmaskin <laughs> i köpet Så sån här Dricka som pissar. Lämna tillbaka Jag tror inte det man så får så göra det. Nej jag tror inte det alltså. Men du får lämna tillbaka om det är defekt också. Mm. Om du, oh nu köpte jag den här fina rommen Och, Och så, så, så har den typ den här. Alltså. Det är piss, ja, precis. Då brukar man få kunna lämna tillbaka också. Men låt inte ni en bil en bil? Jag la mina grejer under bilen bil vilket är tråkigt från början. Men mm. att han lägger sin champagne. Jag menar det var typ fem öl. Men champagnen är på spårlöst bort alltså. Ungefär som Kenny, Kenny var slitet av kväll. Senast jag såg den lådan i en buske. Sen så var jag hörde, hade lådan under en bil. <laughs> och vad jag vet nu så... Ja, ingen vet. Ingen vet vad som hände med champagnen. Ja, ah, det är synd. Jag kommer ihåg det när man var ung. Um. När man skulle till Bjarkompaniet. Det var ju exakt där yeah. de var också. Så jag alltid, gömde jag alltid påsen med sprit i buskan. Och Men <laughs> de var ju aldrig kvar. Det var ju... <laughs> det mest Surprise! Så... Det har verkligen bara hänt mig en enda gång. i mitt samma liv. här. Ja, och det var vid samma tillfälle. Mm. Men jag tror att vi var i Malmö Folkets Park. Och vi hade lagt... Detta är fan vilken tråkig historia det Vår sprit blir stilen. Det är det. Det. <laughs> <laughs> det blir lite bättre. så no. okay. <laughs> no. Det är ingen så The hero in tale. Of... <laughs> det var ingen hydarkväll. Vi, vi tappade bort vår sprit... Skulle in och kolla på fotboll på Moriska. Ja. Sverige förlorade. Och <laughs> ut och EM. Vi fick gå igenom hela Malmö med alla andra som så gärna ledsnade. Det var ju för bra. I och med vårs så var det en annan kille, sjukt hjälpsam kille, alldeles för hjälpsam. Som han gick åt stack iväg till folkets park, eller en annan park, uh, Jesusparken. Lånade en cykel av sketchy människor för att han skulle cykla och hämta öl som jag kunde köpa av honom sen. Det var ju sig Tror du inte bara att han kill. kanske inte hade så mycket pengar och så uh, opportunity att Kanske. <laughs> Men, <laughs> Men han, han bara, iskall full. öl? Det jag med hängde med en. jag lånade en timme på det och så hade jag ögen. Det är ju med som att han ville ha sex. Men det hade du inte. <laughs> <laughs> <laughs> Då blev han ju han. besviken. <laughs> <laughs> han var en stabil kille. Innan han lånade cykeln så försökte han hitta <laughs> <laughs> <På sy> <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, alltså, när ni började berätta den här historien Så snackade ni bara om Kate town Och sen helt plötsligt på ja, det i Ja, vi pratade om det, det det styrensprit Helgen har varit det Men nu. alltså Malmö är lite mer speciellt Än att vara ja. Kate. Men det var, var för att vi snackade om, <laughs> om styrensprit mm. Och sen var den enda gången Det hade hänt oss i Malmö Ja, ni ja. var inte i Malmö igår Nej, vi var i Kristianstad igår I förra gånger I förra gången Ska jag berätta min Kejta-vistoria? <laughs> ja. <laughs> ja så jag var på samma förfest. Kenny dök upp. Han hade vodka. Det hade han. Vi var tvungna mm. att dricka upp den innan vi fick dricka champagnen. Det var reglerna. Mm. Så vi satt i just den här vodka. Och så jag var helt bort efter det. Jag drack... I, vad var klockan då? När vi slutade dricka den vodka. Knappt 9. Jag var så jävla ja. att jag inte hade någon koll på Nej, jag tror att det var mm. typ så här... bara. ja. Säkert halvni bara. Jag drack ingenting efter det. Och när jag kom hem klockan två så var jag aspackad fortfarande. Jag Ja, jäklar vad full jag var. Det var. typ I alla fall så ringde jag en viss person mm -hmm. för att fixa skjuts in till catern, för mm. det tyckte så vi var också en fucking fram emot. Smart idé. Mm. Vill ni veta någonting som är roligt? Två ja. minuter efter att ni gått till tåget så kom han mm. och <laughs> Alltså truffan. jag <laughs> Okay. Oh, fuck. Men han var uh, riktigt arg. För att den här Kenny och den här andra shout personen out. bor ju ihop. Köttad uh. Kenny, köttad uh. den andra personen. Och så så att Han var ju lite sur för att Kenny var där. De hade haft någon slags bråk. Vi ska inte gå Nej, in på vi det. Vi har det pratat något. för mycket om det. Eller så här, just om deras relation behöver vi inte prata med om. Nej. Men ja, så alltså, han var så här bara, men vad då? Ska de till uh, biljardkompaniet nu? Jag bara, ja, men vi kan åka och tvätta din bil istället om du heller vill göra det. Han bara, säger ingenting, bara gasar. Helt plötsligt är på stora vägen, på väg till Kristiansen. Jag bara, ja, ja. Det det kommer väl, ingenting om det inte blir intressant, tänkte jag. Det blev ju jävligt intressant. Helt plötsligt dyker man upp och ser man för biljarkompaniet. Och han bara, uh, fan vad han var arg. Mm. Han ville ha den där champagnen alltså fuck, ja. fuck de andra De kan fan, jag skiter i allt Men ja. du, Emil in och snor champagneflaskan. Ja. vad fan Jag hade Nej. tillfälle När ni kom ut mm, Det borde tagit, det är tillfälle Ja, för att då drog Kenny till och med upp Champagneflaskan Ja, vakterna stal nästan flaskan Han pratar jag, faktiskt så Jag skulle kunna rycka den här och bara springa Och i förvirringen så kommer ni inte ens Märka <laughs> någonting men jag bara nej varför? Och så det stod vakter på andra sidan vägen Det kändes att någon kommer ringa sniten Om jag rycker en champagneflaska och springer ja Speciellt om det är en 500 kronors flaska Då är det så här Nästan grovställd mm. ja så det hade varit spännande Att förklara det för polisen Nej nej alltså för att uh, Jag ska ge tillbaka den till den ägaren och, typ. och så kom med här Här står en bil han lägger bort Snubben som typ sitter och väntar <laughs> och är skit. <laughs> ah. Så alltså, kan han förklara det här, Konstapel. Nej, de hade inte trus på Konstapel. Hade du aldrig sagt det, den personen heller. <laughs> <laughs> Oj, vad fan var det? Konstapel. Du ja. har ja, inte ja. använt konstapel Nej, jag vet inte Men vad som var roligt var att sen, sen skuggade vi en när ni gick där ifrån ett tag. Det säger jag, riktigt. Ja, och jag bara, nej, nu börjar det bli creepy. Och Caspian bara, nej, nej, nej, nej. kommer bara ta in på d 2 och <går> Okej, okay, okay, nu har inte Oj, man, nu sa, du sa jag, jag. Skitsamma. Ingen hörde, jag, jag kan säga blip. Jag kan lägga till sådana effekter. ja och så typ skuggar vi. Och han bara utom okay, sig Man här, Kenny, han kommer slösa upp alla sina pengar. Och vi skulle boka ett resa. Och, nej, skit Nu har jag fått för mycket. Jag försöker bara... Det blir... Förmedla the madness som var det här. Sen åkte vi hem i alla fall såhär, när vi insåg att jag ja, ni ska sova sådana brudar, det är lugnt. Han kommer inte boka hotell för 3000 kronor. Så det är han slösade då typ 3000 spännande drinkar. Ja. Alltså, det var typ det bästa. Alltså, och det var inte... Det var ju ingen som är någon där. Kenny, han var bara riktigt party -sugande. Så yeah. han bara, jag svär, jag bjuder på att drinka när vi kommer fram. Och man bara, ja okej, okay, fan vad uh, Jag önskar jag Ja, det var jätteroligt <laughs> Eller ja, bara såhär, så säk så till eh, Tredje part att du, Men jag går in och försöker få ut dem Och sen bara gått in mm. <laughs> Nu <Sen bara>, mm. <laughs> kör vi Vår var rätt okej okay, Faktiskt Vi mm. pratade med två kineser Som gick wow. dataprogrammet mm. I ah. Kristiansen Riktiga kineser Ja, mm. riktiga På typ engelska Eh, det var knackligt engelska men eh, mm. de var det var Var det vad han har fått på sig riktigt gol. Jag var sa? Ja, då är de ju inte kineser. Nej. Det var nog de visst då. Han, de sa han han sa att han var uh, kines. Ja, det sa han. Men, är men det han... är ju inte det är inte rätt. Det är, du har ju rätt, mongol Mong Ja, han har fucking fel. Mm. Mm. Antingen är han kines Kinesen. eller så är han från Mongoliet. Mm. Jag tror inte han. Han de... kan inte vara Jo, det kan man ju för säga om han har flyttat. Jag finns är... samma men det, vi får gå tillbaka med det, det var till och det var till en grej att man har en samarbete med Kina i högskola. Ja. ja. Så det Men det för. har de i Häslerholm också. Ja, det kan man mm. Fast gymnasiet Det är en massa mm. kineser hela tiden. Som bara kommer och, wow. Ah. Här är det också kallt. Är det så har de, de låter eller? De <laughs> är det så de säger någon? Oh, wow, här var det kallt. <laughs> Exakt, så. Ah. Vad skulle skulle komma till var i alla fall att vi åkte hem. Jag gick och med mig och sen fick jag höra att tredje part åkte tillbaka till Kristianstad och plockade mm. upp Oscar och gjorde samma sak en gång till. Ja, vi såg och omkring och letade efter Kenny Kenny. <här> <här> <här> var inte ni med honom? Jo, men han försvann. <här> ja. han, skulle, han skulle gå ut från men, klubben. Från panien, eller? Uh, nej, jag tror att han... Gick re... på klubben ja. sen? Ja, vi var på Grand. <här> nej, skoja Grand, vad fan säger jag? Vad heter det? Var jag det, det heter Grand? Grand? Det heter Grand, det med mm. vad förvirrande. Ehm... Ja. Um, Kenny, han jag blev utslängd från en grann För jag dansade som en fucking king där inne mm. Och, och det, det var ingen varning där Det var ju bara ut med mig Och sen skulle Kenny bara gå ut och ta en sig Men då trodde de att han också hade blivit utslängd Sen han fick inte komma in igen Det var lite wow. kul ja. Han ser alltid lite utslängd, Ja, Han hade väldigt vattniga ögon och det Han var ju för han borde inte vara in. Så det kan gå lika så. bra De tror. Ah. ja ja, ja men det var en kul kväll ja. Morgan vad gjorde du? Det? Vilken kväll var det? En fredag. Denna där fredag? Ja. Allting är bara en dimma. Det eh, var ju idol. <laughs> idol? Ja. Det var idol. Det var en någon bra mig och Jag och Linda vi käkade massa godis. Åh oh, vad gott. Jag drack Yellow Submarine. Oh, wow. Ja men du sw swishade mig höll jag på att säga. Swishade? Du snapade. Det är svårt att hålla koll på alla. Ja, men nu skickade jag en sån jättedeppig snap. Bara alla sviker. Alla... <tryck> <tryck> men, det hade du skrivit till Josef också. <tryck> jag hände? fick ett meddelande för Josef också, så här, bara mitt i natten. Bara, så här, ja, ja, men konstigt. Jag sa att ni är dum på Vad var för fan? Jag blev så här, jag har blivit lurad och ring en snubbe för skjuts. Och sen så går hon i och tar tåget ändå. Och så är jag aspackad. Klart, jag känner mig sveken. <laughs> du var inte så angelägen med att ha kul. Det kändes det som. <laughs> jag hade kul. Du sa ju också några tills... timmar innan. Så här. Alltså, jag kommer aldrig åka till Kans. Även, men ja, jag nej, men nu har jag haft pengar. Så, men sen så det, var det sen fixade jag skjuts. Och ja. ni bara, nej, men han kommer aldrig komma. Det jävligt kul att han kom två minuter efter på han i två timmar ungefär. Ja, alltså, var en, och det är liksom alltså, det var en timme. Du, nej, det var, det var längre. Var Han skulle komma 20 över 8 och ni drog 9. Det är 40 minuter. Men vi hade ju redan, vi hade ju redan jag väntat jag fattar, det 40 alltså, minuter innan. Det. Man bara okej, okay, mm. vi väntar och sen så skjuta den upp det. Då blir det ändå skitsamma. Ja, alltså, ja. Alltså, ja, jag man fattar, vi det så vi missade tid. Det var mest ursäktena som är värst. Mm. Vem fan, alltså, bara, Jag ska städa. Man bara... Nej. I... Jag fattar om du vill skojstädd. gå ut med to, uh, er hund i formen minuter, Men att du ska säga såhär. Men ställ lite inre. Nej, uh, nu känns det direkt. Förlåt, jag är inte arg på det. <fart> <fart> <Okay>. Lite arg. Vad du så idol då? Snaps. Jag ja, har ni tänkt på hur man kan göra allting med alla appar eller så samma sak med alla appar yeah. Ja. Men så här, först blev Snapchat typ nu kan man chatta här också. Just det. Mm. Och sen kom typ Instagram på att nu kan ni chatta här också. Och sen kom de på att nej men nu kan ni snäppa här också. Mm. Och då kom Messenger på vänta ni kan snäppa här också. Mm. Och då tänker jag när ska man börja kunna chatta på Swish? Eller det ja. kan man, man kan skriva ett meddelande Skicka det kan några ören ja. det Men, kört, äh... Tre kronor, läget <laughs> <laughs> Nästan värt det <laughs> Bara swishar det fram tillbaka det, det får en ensam Att ha en sån här ansiktsförändring mm. Tror du det? Tror du inte Facebook kommer att ha det? Ja, jo, det är lätt har jag inte Gammalt koncept tror jag. Plus att jag kan inte ha det på min telefon Så jag bryr mig inte jag börjar med lite. Force. Jag att Venskiga, <tures> också kunna kan sitta och garva att ibland Det kan ju också vara. Det Så den där jävla. När man Det swap... uh, face swap. Jag blir ju inte roligt när man tänker. <fors> kan ju inte engelska. <fors> face swap. Okej, jag ska Visste ni vad jag ville att jag engelska Ja, eller swap? Swap. Här schäppla huh? vad menar du när man byter äta, face ja. med någon annan? Se inte förlåt ett facewap. Nej, jag men förlåt du för, varför hörar höra på din ski. Ah, <laughs> I'm sorry. I've only seen that word written. Nu är det lite stumt här. <laughs> ja, inne. nu lyckas vi snacka mm. om ja, Oskar samtidigt. Vi får vi ha i yeah. mm. och så får vi gå och laga drun. Oskar, vi börjar på dig. Mm. Vad är dina alltså, känslor? Men kaffe. Kaffe alltså, kan alltså, jag brukar stänga av så vem kan else den kall? Mm. Ja, men vi väntar en stund så blir det väl. Jag lade ner en app senast nu som eh, man kunde ta fötter på prylar så kan man se vilken färg det var och, så här, och sånt. Den gillade jag. Då måste du ha en jättebra kamera. För det för, så, så måste du ta, du måste ta fötter till perfekt ljus. Ja, jag vet. Det, det är det som är lite jobbiga med det. Men, eh, men det är bra om du har en halvmålad vägg och så går jag... du bort vilken färg du hade. Nej. Den Nej, det är treor typ och sånt. Jag, jag har ju typ... Nu är det, nu är det morgon. Den appen, kan mm. den, kan ändå ge dig förslag på vilka färger som passar ihop med den? För det här varit skitbra. Det hade varit skitbra. Då tar man äh, ett på äh, sig ja. själv. Mm. Yes. Och sen så kan man gå till affären och så kollar man vilka färger som man ska ha på kläderna. Det, det, det, det, det var därför jag började leta efter det. Mm. Och så var man hittar färgskala och så kan man se liksom vilka typer av... ...granser alltså, det finns här och vilka som passar till var. Typ. Och så... Jag hittade bara detta. Men Nej. gjorde den det då? Nej. Nej, det gjorde inte det. Okej. Okay. Men det är nog sånt man kan plugga annars. Mm. Textbook, färgmarkning. Text. Marcus, vad är din take mm. on färg? Take on är färg? Oj, oj, oj. Några sista snabba ord här. Snabba ord. Ge mig, ge mig färg. Vänta. Ge mig en stimmi och Jag blir nöjd. Nu är får... 40 sekunder kvar, Marcus. Oj, Jesus, vad fan ska jag med den här tiden? Oh, herregud. <laughs> okay. Vi kör några closing remarks Var ni mer har väntat er uh, Marcus Force Friday Kommer att hända några gånger Vi snackar oh, Star Wars uh, Ny aj, fan film vad roligt, på gång uh, Adventspoddar Det blir spel Roliga spel mm. Varje lördag uh, uh, Vi kommer att uh, ge er Förslag på rim också såhär. Men det kommer närma julafton såhär. Om oh. ni är helt skallen och två sekunder kvar nu slutar vi Jagård här.